Регулаторът на електромагнитните течения в човешкия организъм Правилните мисли, чувства и постъпки са регулатори на електромагнитните течения в човешкия организъм. Изтъква учителя Следващите редове изясняват иллюстративно този въпрос. Представете си кон, впрегнат в кола, и подкаран от колар. Аналогия на тялото е колата. Електромагнитните течения в организма са конят, който е тегли, докато разумното, което работи в организма или психичният фактор, е коларят, който подкарва коня. Между тези три страни на човешкото естество, има взаимодействие и взаимна зависимост. И който иска да изучи основните закони на здравето, трябва да се спре и да ги опознае. Научните изследвания са установили, че човешкият организъм, както и всяко друго същество, е източник на електричество. Подробно са изследвани електричните явления в мозъка, сърцето, мускулите, черния и белия дроб и във всички други органи. Берлинският лекар Фридрих Краус установява електричния характер на сърдечната дейност, като прави изследвания с Цайсов гълванометър и регистрира електрични искри при всеки удар на жабешкото сърце. Като говорим за електромагнитни течения в човешкия организъм, ние се служим с този термин поради липса на по-подходяща терминология и така обозначаваме не само електричеството и магнетизма, но още и тъй нареченият ОТ на Райхенбах. Жизненият магнетизъм на Дюрвил. Митогенните лъчи на Гурвич, радиациите на Лаковски и други. Някои от тези видове енергии са тъждествени, а други са различни. Но всички те не са нищо друго, освен тъй наречените в окултизма етерни строителни сили. Електромагнитните течения в организма участват в строежа, растежа и функциите на органите. Те са строителни сили и са главният фактор, който дирижира физиологичните процеси в организма. Те циркулират из тялото, както кръвта. Ако при изучаването на нормалните и патологичните физиологични процеси, както и на терапевтичните проблеми, не вземем предвид електромагнитните течения. То винаги ще останем с ограничени разбирания и постижения в биологията и медицината. Електромагнитните течения, които минават през всеки орган, са от голямо значение за неговото състояние. Природата е разумна и економична, а ни е присъщо разпиляването на енергиите. Естествено е, че наличието на електромагнитни сили в човешкия организъм играе особена роля в живота на организма. Психичните процеси регулират електромагнитните течения в организма и упражняват голямо въздействие върху тях. Като характерът на влиянието им зависи от естеството на мислите и чувствата. Ако са правилни, те влияят благотворно и на електромагнитните течения, които запазват своя естествен ритъм. А това е важно условие за здравето. Ако мислите или чувствата са отрицателни, например, ако човек преживява тревоги, безпокойства, страх, омраза, съмнение, отчаяние, злоба, Гняв. Безсърчение, песимизъм. Всичко това отклонява електромагнитните течения от естествения им ритъм, което се отразява пагубно върху строежие и функциите на органите. Така, вече видоизменени, електромагнитните течения причиняват ред неестествени болезнени промени в организма, например, свиване на капилярните съдове, неправилно пулсиране на сърцето и артериите, промени в функциите на черния и белия дроб, стомаха и червата, мускулатурата, мозъка и други, а тези нередности в функциите водят към разстройство и встроежа на органите. Има съответствие между известни психични процеси и съответни електромагнитни течения при телесни органи и затова никак не е случайно, че един вид отрицателни психични процеси атакуват черния дроб и причиняват заболяването му. Друг вид – белия дроб. Трети – сърцето. И т.н. Всичко казано до тук обяснява нормалните и болезнени процеси в организма. Понякога атакуваният орган не заболява веднага, но добива предразположение към заболяване, което последва при най-малката външна причина като простуда, неправилно хранене, преумора и прочее. Нека обърнем внимание на факта, че след война обикновенно избухват епидемии. Като външни причини могат да се посочат от хигиенните условия, недояждането и мизерията, което е вярно, но трябва да се разгледа и действието на психичните причини. Учителя ни бе обяснил, че по време на война атмосферата се изпълва с разрушителни психични сили, които разклащат етера и изменят електромагнитните течения. А това причинява промени в организма и предразположение към болести. Следователно, при лекуване трябва да се прибягва освен до външни средства, храна, вода, въздух, светлина и т.н. и до фактора, който може да регулира електромагнитните течения, а именно психичните сили в природата. Тази дълбока идея е скрита в следните думи на учителя. Любовта и вярата са мощен, здравен фактор. За да стане по-ясно, ефикасното действие на висшите психични сили върху органите, ще си послужим с приложените тук две таблици на електромагнитните течения. В първата таблица са отразени октавите на различните видове трептения, а във втората – Дължината на вълната им. И двете съдържат броя на трептенията в секунда за различните сили в природата. Знае се от физиката, че при всяка по-горна октава се отвоява броя на трептенията. Например, при първата октава имаме две трептения в секунда. При втората четири. При третата осем. Но още не се чува тон. При четвъртата октава имаме 16 трептения в секунда и се чува най-низкият тон, който човешкото ухо може да долови. Етерните вълни при 20-та октава са непознати на науката. Електромагнитните трептения от 26-та до 30-та октава се проявяват като електричество. От 40-та до 45-та октава са непознати. Трептенията на 40 и 9-та октава се проявяват като светлина. При 50-та октава имаме химични лъчи. 51-та и 52-та октава са непознати. Трептенията на 50 и 8 и 59-та октава са рентгеновите лъчи. При 62-та и при по-горните октави се проявяват космичните лъчи, а над тях са мисловните вълни. От втората таблица се вижда, че колкото се увеличава броя на трептенията в секунда, толкова вълните стават по-къси. Например, космичните лъчи имат много по-голям брой трептения в секунда и най-къси вълни, но още по-къси са мисловните вълни. Според своя характер, мисловните вълни коренно се различават една от друга. Например, ако сравним една обикновена и една възвишена мисъл, ще видим, че първата има сравнително малък брой трептения в секунда и дълги вълни, докато при възвишената мисъл е обратно. Как се обяснява обновителното действие на висшите психични състояния върху организма? При висшите психични състояния човек се издига до състояние, сходно с висшите творчески сили в природата и ги привлича към себе си. Природата разполага с всички видове сили, но ние претегляме към себе си този вид сили които съответстват на нашето състояние. При хармонизиране трептенията на човешката душа с трептенията на всемирното творческо същество се образува връзка с космичното всеединство и тогава човек може да разчита на подкрепа от висшите духовни полета. Това е областта на един вече осъзнат мистицизъм. Силата на молитвата зависи от любовта, от мира и от силното творческо въодушевление да отдадеш сили за делото на Бога. Скоростта на трептенията на вярата надминава всички големи скорости, познати от физиката. Трептенията на Божествената мисъл стоят над всички други трептения, които са само техни вариации или отражения. Достатъчно е болният да възбуди в себе си трептенията на вярата, които ще се свържат с трептения от висшите духовни полета. Така ще привлекат енергиите им и те ще реорганизират материята на физическото му тяло. Ето защо Христос пита болния. Вярваш ли? Тоест, можеш ли да възбудиш в себе си трептенията на оня лъч, който Бог е вложил в теб? Вярата и любовта са най-голямата лечебна сила. Там, зад главоломните скорости, които не се поддават на никакво въображение, гори божественото слънце и облъчват човешките инструменти. Мозъка и нервите. Така се проявяват незнайните сили на волята и вярата. В това стои силата на любовта. Когато човек люби и обича, той се свързва с висшите духовни полета и техните енергии внасят живот. А когато човек отклони или подпуши в себе си вълните на любовта и обичта, тогава той не е в състояние да привлича висшите обновителни енергии към себе си и добива предразположение към болести. Думите на учителя Ако не приемем най малкия елемент на божествената любов, ще бъдем изложени на болести. Не можем да бъдем здрави. Любовта е първият необходим елемент за здравословното състояние. Таблица 1 Скала на трептенията Брой трептения в секунда Октава, обхват, честота, херци. Обхвати. Духовен, ментален, астрален, микрокоскмичен, гамалъчи, ренгенов, ултравиолетов, светлинен, топлинен, радиотехнологичен, радиокомуникационен, Ултразвуков, звуков, биомеханичен, физиологичен, земен, планетен, геологичен, слънчев, галактически, вселенски, макрокосмичен. Таблица 2 Дължини на вълните Дължина на вълната Обхват Трептения за секунда В херци Обхвати Електромагнитни вълни Мисъл Чувства Космически лъчи Гама лъчи Ренгенови лъчи Ултравиолетови лъчи Видима светлина, инфрачервени лъчи, радиовълни, милиметров обхват, радиовълни, дециметров обхват, къси и ултракъси радиовълни, дълги и средни радиовълни, акустични звукови вълни, ултразвук, звук, инфразвук. Биомеханични, земни трусове, нискочастотни колебания, геоложки, слънчев, галактически, вселенски.